115-ci məzmur Bizi yox, ya Rəb, bizi yox. Məhəbbətin, sədaqətin naminə öz adını şərəfləndir. Niyə millətlər belə desin, onların Allahı hardadır? Allahımız göylərdədir, öz istədiyini edir. Amma onların bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir Onlar insan əllərinin işidir Ağızları var, danışa bilmir Gözləri var, amma görmür Qulaqları var, eşitmir Burunları var, qoxu bilmir Əlləri var, hiss eləmir Ayaqları var, gəzə bilmir Boğazlarından səs gəlmir Bütləri düzəldən Onlara güvənən insanlar Bu bütlər kimi cansız olacaqlar Ey İsraillilər Rəbbə güvənin Odur çöməyiniz və sipəriniz Ey Harun nəsli Rəbbə güvənin Odur köməyiniz və sipəriniz Ey Rəbdən qorxanlar Rəbbə güvənin Odur köməyiniz və sipəriniz Rəbb bizi unutmuyub Bizə xeyr dua verəcək İsrail nəslinə xeyr dua verəcək Harun nəslinə xeyr dua verəcək Kiçikdən böyüyə qədər ondan qorxanlara xeyr dua verəcək Qoy Rəbb sizi Sizi və nəsilinizə artırsın Rəbdən göyləri və yeri yaradandan bərəkət alasız Rəb səmayə sahibdir Yeri bəşər evladlarına verdi Ölənlər, sükut diyarına düşənlər Rəbbə həmd etmirlər Lakin biz Rəbbə alqış edirik İndidən sonsuza dək Rəbbə həmd edin